بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم اكرمنا من نور الفهم واحسن خلقنا بالعلم والحلم برحمتك يا ادرج الجود والكرم ketika mululizo darsazatu za tafsirat suratul Quran sura al Quran tukufu subhanahu wa ta'ala kwa mtume wake Muhammad sallallahu alaihi wasallam ikiwa ni dalili na mwongozo na miujiza na nidawa na mawaidha ana Sema Mwenyezi katika sura hii Bismillahir Rahmanir Rahim Tanzilul Kitabi Alif Lam Mim Tanzilul Kitabi la uriba fihi min Rabbil Alamin Alif Lam kama kawaida tunamwachia Mwenyezi Mungu Allahu a'lamu bi muradihi Tawsiira nasema tanzilu kitabi hu ni uteremsho wa kitabu la raiba fi min rabbi la alamini. ambao kitabu hichi hakina shaka yoyote kutoka na namola wa viongozi wote amyakulu naftara bali makafiri wanasema kwamba Muhammad amezua bali hu alhaqu mwezengu anasema hapana Muhammad haja zua Uhu ni ukweli mrabika kutoka kwa wako letum dhira Kauman ili iliyo kuwaonya watu ambao ma'atahum min nadhir hawajawajiliwa na mkhofishaji yote kabla yako Warabu wa arabu wa ya makureish wa maka katika muda wote uliopita walikuwa hawajapatapo kumuona mtume wala kusikia habari za mtume yote hawajui kitabu hawajui wahayi kwa hivyo munyezingo akawapelekea mtume wao ambaye yasome handiki pamoja na kitabu hichi ile uwakofishish. Tunasema nizingo letu ndira kauman ile uwakofishish watu ambao ma ataho ma ataahum hauyawajiwa min nadhir uoni uwakofishish yoyote min kabla yako la alahum yataduna waongoke. Allahu alladhi khalaqa as-samawati wal -aba. Mwenyezingu huyo ndi mwenyezingu ambaye kaumba mbingu na ardhi kwa ma baina yao kuna vileo mwanadamu katika ya, siku, viumba vi hivyo katika muda ukadiri wao siku sita. Thumma stawa 'ala al ar al arsh kisha aka utukufu wake Mwenyezi kwenye arshi. Ma lakum min dunihi min wala shafi'. Hamna nyinyi asiyekuwa yeye mtawala yote wa kutoalia mambo yenu wala mu'minin afala tatadhakkarun kwanini hamkumbuki munyeezingu huyo yudbiru al'amra minas-sama'i ila al-ardh ndiye anaendesha mambo yanayokwenda katika mbingu mpaka ardhi thumma yarju ilayhi kishana ya pa kwake munyeezingu yitarejea kwake munyeezingu yao menkana miqdaru alfa ndani ya siku ambayo kudari yake siku hiyo urefu wake ni miaka alfu mimata wa kwa hesabu ya miaka ya nyinyi thalika alimul ghaibi shahada huyo ndiye mtambuzi wa siri na dhahiri alazizurrahim shindi manyerehema alladhi ahsana kulli shay in khlqa amba ya ameomba kila kitu akifanya kizuri umbo lake wa bada khalqal insani min tin akisha akaanzisha mwanadamu kutokana na dongo thumma jala nasluhu min sulalatin min ma'in mahin kisha akajalia uendelezo wa chake ya ni kutokana na udenda udenda na maji udenda udenda na maji ambayo ni dhaifu thumma subhanahu kisha akmsawazisha wa nafakha fihi min ruhi akapuliza ndani yake roho yake ya uhai وجعل لكم السماء بصارة اكفيني ني ني قوه يا اسكيو نا وعوني ولا افيد ولا افيد ولا افيدك نغوه يا كفهموا بقلب قليلا ما تشكرون ني وتشكي منا بشكرون وقالوا ومساء كفيري ائذا ضلنا في الارض قوجنجا واهات نسم ivo sisi tukishapotea ndani ya ardhi a inna la fi khalq Ndiyo kweli sisi tutarejeshwa tena katika uongojipya bal hum bilqa'i rabbihim kaafif mwanzo anasema hao kwa maneno yao hayo hawana tokifanya sikukua mkutano mmoja wao na ukanusha wanajibereuza ili waonekane eh, ni wakweli kweli ni waoni kushinda qul yatawaffakum malakul maut waambie ataikufishieni nyinyi ni malaika wa mauti alladhi ukilamikum alepo kweli chana kupewa uwezo wa kuifanya kazi hiyo kwenu. Thumma ila rabbikum turja'un. Kisha kwa malaika mtarejeshwa. Wala utara idhil mujrimuna oh, na kisuru wote. Laite kama utaona Muhammad wakati makafiri Wameinamisha majichwa yao aina rabbihim mbele ya malao wao na hukuwa kisema. rabbana abasarna ewe mola sisi tumemshaona huko ile na tumesikia Farje ina ni amal turejeshe duniani tukayafanya mazuri inna mukinun. Hakika sisi tumesha yakinisha kwamba wewe ndiye Mungu wetu wewe ndiye muweza wewe ndiye mlipaji wewe ndio mustahiki basi tumesha turejeshe Mzingo unasema wala ushiina la ataina kula nafsi hudaa Kama tungetaka kutumia nguvu nazo, tungalie kila nafsi kuwa yenye kuongoka tungalie kila nafsi uongofu wake walakin haqqal qawlu minni lakini acha tangulia na naun... kauli kutoka kwangu nilipotangaza kwamba la amla anna jahannama nitaijaza jahannam min kutokana na majini makafir, wa makafir, makafiri wa nas na watu makafiri ajmaina wote Fadhuku bima nasitu liqa'a hadha kwa hivyo ataambiwa makafiri pambaneni na utungu wa adhabu kufuatana na yale mlioyapuuza mnakukanoosha mkutano wa siku yenu hii inna nasinakum nasisi kusahauni ndani ya adhabu hiyo wadhuku wa adhabal khuld pambaneni na adhabu ya kudumu bima kuntum taamalun kufuatana na mabaya na ujinga na jeuri mliokomke kufanya inma yu'minu biayatina Tano, kwa kumna 5 wa Mwenyezi Mungu hakika wanaamini kwa aya zetu alladhina idza dhukiru biha ni wale ambao wanapoonywa kharu sujda hopromo ka agom sujudia Mwenyezi Mungu wasabahu bihamdi rabbihim na wakumsabii kwa sifasa mula wao wa hum la yastakbirun na wala hawatifu ini kibri hawafany kibri na hapa ndugu zangu wasomi. Ndipo mahala sah al tilawa mahala pasidatu tilawa ni hapa katika sura hii mwenyezi Mwenye anasema tatajafa junubuhuma nilmadaji zitapambanuka mpa zao watu hao anilmadaji zikaepukana na malazi nyakati za usiku kati yad'una rabbahum wa namhal yakuna muabudu mola wao khawfan wa tamaa kwa woga na wa hadha muzaki na tamaa ya kupata nusura na neema wa mima rzakanau mimhu na baadhi ya riziki tulizo hapo unazigawa kwa watu kwa ndao walionyonge basi watu hao wenye tabia hii fala ta'lam nafsuhum ma ukhfiya lahum hakuna nafsi inayojua mazuri yaliyofichwa kwa ajili ya watu hao min kurati ayuni katika mazuri mazuri yanapotia macho yata yata tiki ya watu zamani yatawathibi kia wao hayo Jazaan kama ni malipo bima kanu ya maroon. Dio malipo yao kwa ile mazuri waliokuwa kiafanya. Afamankana kana mu'mina ka fasika. Katika aya ya 18 ya sura Munazingu hivi yule mwenye kuku mwenye kumuamini mwenyezi Mungu hata kwa sawa sana yule mtu aliyofanya na uhuni la yastaw. Hawalingani. Mu'mina hawalingani na muhuni. Amal ladhina amanu wa amalu al-yamin wa amilu wa af'alu mazuri balahum jannatul ma'a wa tatabba'u pepo ya makazi ya milele nuzulun bima kanu ya'malun hali ya kuwa ni makazi yao ya kudumu kulingana na mazuri waliokuwa kiafanya. wa amal ladhina fasaku amalu wahuni fama'awahum an makazi yao ni moto kulla ma aradu an yakhruju minha wa fiha, kila kitakaja jaribu kutoka wanarejeshwa ndani ya shimo hilo wakila kisha wakaambiwa lahum qulu dhuku adhaban nar alladhi kuntum bi onjeni adhabu ya moto ambayo mlikuwa nyinyi mkikanusha wala nadhiqan wanasema mwenyezi Mungu anasema wazi wazi tutawaonyesha hao minaladhabil adna adhabu ndogo ya hapa duniani duna al'aathabi al'akbar kimcha athabu kubwa ambao watapambana nayo kwa baada La'allahum allahum yarjoon pengine watarejea watakorejea Ili waleje watakorejea tuone shafi waman adlamu mimman thukira biayat rabbina nani aladhulumu nafsi yake kumshinda yule ono kwa aya za mola wake thumma a'rada anha akisha pa mgongo inna min mujrimina muntakimoon Mensana sisi makafiri tutawatia adabu makafiri tutawatia adabu wahalifu tutawatia adabu wala kad ataina Musa kitaba na kwa hakika hayo kwa kuonea hatutayafanya hayo kwa kuonea lakini tumesha maonyo na matahadhariisho na mafunzo na matanabahisho ya kila namna matanabahisho, ya kila namna tumewaletea hao lakini wao hawako tayari kuyazingatia wala kuheshimu kuwa haya ni onyo yanatoka kwa Mwenyezi Mungu wa Ta'ala wanayapozili mbele wa hayo wana wahayo, wala kadataina Musa alkitaba tuli kabla ya hapo kabla ya Qur'ani tulimpa Musa kitabu kuthibitisha kwamba yeye ni mtume kama tulivyompa Isa na kitabu cha injili ili kuthibitisha kwa yeye ni mtume na yako wakakata, akakata sasa na wewe kadhalika wanakukanusha fala takun fi miryati liqa'i usiwe na shaka yoyote kuhusu kuwa wewe umekutana naye Musa waja'annahu huda li Israel. kwani tulimfanya Musa ni kiongozi kwa watoto kwa wana wa Musa kwa wana wa yakub waja'anna منهم na tulifanya miongoni mwao viongozi ya haduna biamrina waliokuwa kiongoza kwa wali kwambie yetu. lama sabaru walipovumilia. pale walipovumilia ma, ya mateso ya mtihani wa kanu biayatina yuqinoona na wakawa aya zetu nziani huwa inna rabbaka huwa yafsiru bainahum yawm alqiyam ushughulikum wallahu ndiye wa hukumu baina yao siku ya kiyama atatoa hukumu yake فيما كانوا ya يختلفون kuhusu kila batchaw wao wakitafautiana nacho avalam yahdilahum kam ahlakna min qablihim min alqurun ifi hayjawabainikia tuwaw ni wingapi kabla ya yawaw katika makarne makubwa makubwa mataifa makubwa makubwa yamshuna فيما ساكن Makureshi wanatembea tembea tembea katika vihame vyao wanatembea wakaviona vihamu hao piha watu wale opita inna fi dhalika laayat hakika ndani ya hayo kuna dalili za wazi afala yasmauna kwa nini hawaskii hao wakazingatia alam yarau anna nasuku lmaa ila alarzi aljurzi hawaoni wao kwamba sisi tunayepeleka maji katika ardhi iliyokauka ardhikame kame tunapeleka maji fanukhruju bihi zar'a tukairanisha kame, tukawatesha kwa maji hayo mimea kadhaa kadhaa ambayo taakulu minhu anamuhu. wanakula kutokana na mimea hiyo wanyama wawo, wa nafsu zao na vingine wanakula wawo wenye afala yubsuro Mbona hawa hawaone ukweli hawa watu bwana hawatumi neema ya Mwenyezi Mungu ya macho ya kaza kati mata hadha alfat in kuntum salihin mwisho kwa wawo, wao wanakwambia lini hukumu hii ya Kiyama unawatotesha wewe Muhammad ikiwa wewe ikiwa nini, wewe na hawa nzio ni wasema kweli ikiwa wewe na hawa wafuasi wako ni wasema kweli lini hiyo qol wanbiya yaum alfatih la yamfaul ladina kafaru imanu yinyifanye mchezo wenu lakini siku hiyo itakapofika haitoanafaisha makafir haitoanafaisha makafir manadhuru yao Kujitetea kwao, kubabaika kwao. Hakutoa saidia. La yanfa kafaru kafarru imani yao hao kujaamini siku hiyo kwa kubabaika kutokana na babaifu na ufazaiko haitoasaidia. Wala humyuntharun wala hatopewa muda. Wala hatopewa muda fa'ridu anhum bas ila wa Muhammad. Wapozile mbali hao, wanatadhiri na ngojie siku hiyo itakapofika. انهم منتظرون حقا وموعده قد والله سبحانه وتعالى اعلم اللهم اهدنا بهداك واجنبنا ما يزار في رضاك ولا تولنا وليا سواك ولا تجعلنا ممن خالف امرك ورضاك حسبي الله ونعم الوكيل ولا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلاما على والحمد لله رب العالمين